Hetedik fejezet, melyben szerzőt értesítik, hogy árulással akarják vádolni. Blefusz Kuba menekül, ott szívesen fogadják. Császárságból való távozásom összefüggött azzal az ármánnyal, amit két hónapja faragtak ellenem. Egyszerű nevelésű és alacsony származású ember lévén, eleddig idegen volt nekem minden udvari élet. Sokat olvastam és hallottam uralkodókról és miniszterekről, de a valóság még bonyolultabbnak bizonyult. Éppen előkészületeket tettem volt, hogy blefuszku császárját meglátogassam, mikor az udvar egy jelentékeny személye, akinek szolgálatokat tettem egy időbe, mikor kegyvesztett volt az udvarnál, egészen egyedül ének idején meglátogatott. Zárt kocsiba nevét sem jelentve bekért, hogy fogadjam azonnal. Elküldtük a kocsist. A kocsit ő méltósága kívánságára zsebre vágtam. Meghagytam a szolgának, hogy gyengélkedem, és lefeküdtem, bereteszeltem az ajtót, szokásom szerint letettem a kocsit az asztalra, és eléje ültem. A kölcsönös üdvözlések után, látván, hogy méltósága mi felindult, megkérdeztem, mi történt. Arra kért, hallgassam meg türelemmel, oly ügyben, mely becsületemmel és életemmel függ össze. Szavait távozása után azonnal leírtam, úgyhogy szó szerint idézhetem. Tudja meg, mondta, hogy több tanácsost hivattak össze a napokban, szigorú titoktartás mellett. Örről volt szó, és két napja ő fensége végleges határozatot hozott. Tisztában kell lennie azzal, hogy Skydez Bolgolam a tengernagy önnek halálos ellensége, csak nem azóta, mióta megérkezett. Okait nem ismerem, de azt tudom, hogy gyűlölete csak növekedett, mióta önnek azok a sikerei voltak Blefeskuval szemben, mely sikerek az ő tengernagyi dicsőségét erősen elhomályosították. Ez az úr szövetkezve flimnappal, aki felesége miatt haragszik önre, limtok tábornokkal, laklókamarással és balmufkancellárral felterjesztés dolgoztak ki, mely önt hazaárulással és más főben járó bűnökkel vádolja. Ez a bevezetés érdemeim és ártatlanságom tudatába annyira felindított, hogy csak nem közbe kiáltottam már, mire intett, hogy várjak, és így folytatta. Hálából azokért a szívességekért, melyekkel nekem szolgált, utána jártam a dolgoknak, és megszereztem a vádirat másolatát. A fejemet kockáztatom a percben, hogy önt megmentsem. Vádirat Quimbus Flestrin, az emberhegyellem. Első cikkei. Dacára a törvényciknek, melyet ő császári felsége Kalin Defar Plum szentesített, és mely szerint az az egyén, aki a császári palota területén belül vízzel csúnyít, felségsértést követel, és mint ilyen halállal büntetendő. Quimbus Fleschlin nyíltan ellenszegül a törvénynek, s oly örüdjel, hogy eloltja ő császári felsége fenséges nejének lakosztályában kitört tűzvést, Áruló és ördögi módon üritette ki szükségét, eloltván a palota palotarész tüzét, mely a királyi vár területén belül lévén ahhoz tartozik, miáltal a említett törvénycikkejben jelzett bűn is mérvei fellelhetők. Második cikkely Quimbus Frestlin miután a blefuszkui császári hajóhadat bevontatta kikötőnkben, ő császári fensége által felszólítatott, hogy az említett Blefuszku többi hajóját is hasonlóképpen hozza el, miáltal elértük volna, hogy Blefuszku Liliput tartománya legyen. Egy alkirály uralkodjék rajta, s népét kényszerítsük a vékonyabb tojásvég feltörésére, halállal sújtva a száműzött vastag végőeket. Említett Queenbus Frestrain áruló módon vonakodott teljesíteni a bölcs császári parancsot oly ürügyel, hogy nem akar egy ártatlan népszabadságának megrontásába eszközül szolgálni, és ezért nem hajlandó engedelmeskedni. Harmadik cikkely. Midőn pedig Blefusco udvarából nagykövetek érkeztek, hogy békét kérjenek öfelsége színe előtt, nevezett Queenbus Frestrain áruló módjára nevezett nagyköveteket mulattatta, fogadta, tárgyalt velük. Jó lehet tudnia kellett, hogy azok oly császár szolgái, aki kevéssel azelőtt nyílt ellensége volt még ő császári fenségének, és ellenne nyílt háborút szándékozott viselni. Negyedik cikkely. Nevezett Quimbus Freshdin megszegve a hűséges alatvaló kötelességét, meglátogatni készül Blefescu országot, és annak udvarát, jól lehet erre ő császári fensége részéről csupán szóbeli engedélyt kapott eddig, ez engedély alatt ánok és áruló módon segélyezi, támogatja blefeszt kucsászárát, aki nemrég nyílt ellensége volt még ő császári fenségének, és ellene nyílt háborút szándékozott viselni. Íme ez a legjelentősebb irat azok között, amik kezeimhez jutottak. Ezt a vádiratot már sok ülésen hány és be kell vallanom, hogy ő felsége sok jelét adta kegyességének. Gyakran előhozta, mi nagy szolgálatokat tett ön neki, és bűnének jelentőségét kisebbíteni próbálta. A kincstárnok és a tengernagy azonban ragaszkodott hozzá, hogy ön csúfos és szégyenletes halált érdemel, hogy tehát ének évadján fel kell gyújtani az ön házát, a tábornok meg várjon künt húszezer emberrel, mérgezetnyilakkal, hogy összelövöldözze önt, ha kitör. Úgy volt, hogy szolgái utasítást kapnak, öntsék le ágyneműjét és ingét folyós méreggel, ami leeszi a húst, s morzalmas kinok között öl meg. Ez volt a tábornok véleménye is. Hosszú ideig a többség ön ellen volt. Csak a kamarás nem szavazott, látván, hogy ő felsége kimélni akarja az ön életét. Ő felsége ekkor Red a személye körüli miniszterhez fordult, aki mindig jó barátja volt önnek, hogy mondana a véleményt ő is. Mondott is, és érdemesnek mutatta magát az ön barátságára. Elismerte ugyan, hogy az ön bűnei nagyok, de kijelentette, hogy van helye kegyelemnek, hogy a kegyosztás legszebb erénye az uralkodónak, és ezerényben ő fensége dicsőségesen kivált mindenkor és mindenütt. Hozzátette, tudja, hogy a közte és ön között fennálló barátság azt a gyanút keltheti a nagyra becsült gyülekezetben, mintha ő nem tudna pártatlanul ítélni de őt megkérdezték, és ő legjobb érzése szerint válaszolt. És hogyha ő felséget, megfontolván az ön szolgálatait, s követve saját érgalmas szívének sugallatát megkiméli az ön életét, s megelégszik azzal, hogy például kitolatja az ön szemeit, ezáltal a törvénynek is eleget tettünk, s a világ amellett tapsolni fog a császár kegyességének épp úgy, mint azok bölcsességének és becsületességének, kik boldogok, hogy e nagy császár tanácsosai lehetnek. Viszont az, hogy szemevilágát elveszti, nem fogja testének erejét csökkenteni. Úgyhogy ő felségét azután is szolgálhatja majd. Hogy a vakság csak növeli a bátorságot, errejtvén előttünk a veszélyt, hogy éppen szemevilágát féltette ön a legjobban akkor is, lám, mikor a hajó rajt áthozta, és éppenséggel jó lesz, ha ön a miniszterek szemeivel lát, hisz a legnagyobb uralkodók se különben. Ezt a javaslatot az egész tanács nagy hevességgel szavazta le. Bolgolam, a tenger nagy, nem tudott uralkodni indulataim. Dühösen felugrott és kijelentette, hogy nagyon csodálja, hogy miniszter lehessen, aki egy áruló életét védelmezi, hogy azok az állítólagos szolgálatok, amelyeket ön tett, csak súlyosbítják az önbűnét, hogy ön, aki oly szégyenletes módon oltotta el a tüzet, mely ő felsége lakosztályában kitört, borzongás nélkül említeni se lehet, máskor ugyanilyen módon majd árvízbe folytja az egész palotát. Hogy ugyanazzal az erővel, melyekkel áthozta az ellenséges hajó rajt, majd egyszer, ha megharagszik, vissza is viheti. Hogy alapos oka van hinni, hogy ön szívének mélyén a tojást vastag végén szeretné feltörni. Hogy az árulás a szívben kezdődik már, s nem is a tettekben. Hogy tehát ön áruló, és hogy ő ragaszkodik ahhoz, amit kijelentett. Halál az árulóra. A kincstárnok szólt most, ő is osztja ezt a nézetet. Rámutatott, mi mértékben csökkent ő felsége jövedelme, mióta az országnak el kell tartani önt. Soká ez nem tarthat így, és hogy erre nem orvosság, ha a titkár tanácsára kitolatjuk az ön szemeit, sőt, csak bonyolítja a helyzetet. Megfigyelték ugyanis, hogy sok szárnyas, ha szemeit kiszúrják, csak annál többet teszik, és akkor kezd el hízni hogy ő császári felsége az egész tanácssal egyetemben bőségesen meggyőződhetett az ön bűnösségéről, mely elég oka halálbüntetésre, bár nincsenek is formális bizonyítékok, ami őket azonban csak a törvény szigorú betűje követel. De ő felsége, aki ellene volt a halálbüntetésnek, kijelentette, hogy hiszen amennyiben a tanács az ön szemeinek kitolását könnyű büntetésnek ítélni, később esetleg súlyosabbat is alkalmazhatunk. Redressal erre alázatosan szót kért, s vitatta a kincstárnok érveit, hogy az ön eltartása milyen teher. Felvetette a tervet, hisz ez ellen a kincstárnok, ez ügyeknek vezetője sokat tehet. Csökkenteni kell csak fokozatosan az ön élelmezését, mire ön elegendő táplálék hiányába elgyengül és ellerőtlenedik. Elveszti étvágyát és néhány hónap alatt megemészti önmagát. Ebben még az is jó, hogy teste ezután nem áraszt majd akkora bűzt, ha önfelére fogyik le. Ha azután meghal, ő felsége 5 vagy hat ezer alatt valója azonnal levagdalhatja a csontjáról a húst, elviheti targoncágon és eltemetheti különböző helyeken elkerülni a fertőzést. A csontvázat később fel lehet állítani emlékoszlopul az utókor bámulatára. Így azután a miniszter szavaira az egész dolog elsimult. Elhatározták, hogy az ön fokozatos elemésztését szigorúan titokba tartják. Azt az ítéletet ellenben, mely ön szeme világától megfosztandó, bevették a törvénykönyve, vita nélkül. Csak bolgólam haragudott, aki a császárné bizalmasa lévén makacsul az ön halálát követelte. Tudnia kell, hogy a császárné kérlelhetetlen ön iránt, ama csúfos és törvénytelen eset óta. Már most így áll a dolog. Három nap múlva barátja, a miniszter megjelenik könnél és felolvassa a vádiratot. Majd őfelsége és a tanács kedves jó indulatát tolmácsolva közli önnel, hogy csupán szemevilágának elvesztésére ítélték. őfelsége felsége nem kételkedik benne, hogy ön hálásan és engedelmesen aláveti magát az ítéletnek. Mire őfelsége felsége hús jelenlétében azt végrehajtják, ön lefekszik a földre szépen, és tűri, hogy szemeibe kiélesített, mérgezet nyilakat lövöldözzenek. Belátására bízom, mi legyen ezek után a teendője. Most pedig távoznom kell. Elővigyázatosan, ahogy jöttem, nehogy gyanút távol létem. Ő méltósága elment, és én magamra maradtam, nagy zavarommal és bánatommal. Ez a császár egy új szokást hozott be, amit az előbbiek nem ismertek. Ez szokás abban állt, hogy ha a tanács valami kegyetlen ítéletet hajtott végre, akár azért, hogy a császár bosszúvágyát kielégítse, akár valamelyik udvaronc fondorlatából kifolyón, a császár összehívta a teljesülést, és nagy beszédet tartott, az ő kegyességét és írgalmasságát emlegetve, melyet az egész világ elismer. Ezt a beszédet aztán kinyomtatták, és szétküldték az országba. A nép azonban mindig megrémült, mikor egy-egy ilyen falragasz megjelent, mert rájöttek, hogy minél bővebb és fellengzőbb volt a dicshimnusz, mely a császár kegyességét zengte, a büntetés mindig annál kegyetlenednek bizonyult, és annál ártatlanabb volt az elítélt. A magam részéről be kell vallanom, lehet, hogy azért, mert sem születésem, sem neveltetésemnél fogva nem vagyok udvaronc, nem tudtam az ítéletben sem kegyet, sem irgalmasságot felfedezni. Sőt, talán tévesen, inkább keménynek és igaztalannak éreztem. Gondoltam arra is, hogy bíráim elé állok. Lehetetlen, hogy ne találnék módot az ítéleten hítésére. De azután eszembe jutott, hogy ahány felségsértési pert eddig tanulmányoztam, mindig a bírák tetszése szerint dölt el az ítélet, így hát nem tanácsos-e fajta veszélyes kísérletet kockáztatnom í hatalmas ellenségekkel szemben. Aztán ellenállásra gondoltam, mert hiszen ha szabadon mozoghatok, alig ha bánhatnak el velem, és néhány jókora kővel összerombolhatom az egész várost. De gyorsan elvetettem ezt a csúnya ötletet, eszembe jutott esküm, ő felsége, sok kegyessége, és a nardaki cím, melyet visel nem engedett. Ahhoz, hogy a császár mostani szigorúsága által magam minden hála alól felmentetnek érezzem, még nem voltam elég udvaronc. Végre elhatároztam magam. Megértem, ha ezt az elhatározást sokan kárhoztatják majd, talán nem alaptalanul de viszont szemeim világát és szabadságomat éppen a gyors cselekvésnek és gyakorlatlanságomnak köszönhettem. Mert ha akkor ismerem az uralkodók és fejedelmek természetét, amint azt később más udvaroknál alkalmam volt megismerni, ha már akkor tudom, hogy nálam sokkal kisebb bűnösöket hogy ítéltek el szigorúbban, bizonyára készséggel és halogatás nélkül vetem magam alá ilyen könnyű büntetésnek. De ifjú voltam még és életvágyom. s tekintve, hogy különben is engedélyem volt meglátogatni Blefuszku császárát, felhasználtam az alkalmat. Írtam Redressal barátomnak egy levelet. Jeleztem, hogy ma reggel blefuscu utazom. A választ nem vártam be, hanem szépen kimentem a tengerpartra, oda, ahol hajó állott. Fogtam egy nagy hadihajót, elejére kötelet kötöttem, felszettem a horgonyt, levetkőztem, ruháimat a hajóra tettem, Letakartam egy lepedővel, aztán gázolva és úszva magam után vontattam az egészet. Blefusco partján már vártak, két embert adtak mellém, ezek kísértek az ország hason nevű fővárosába. Természetesen a kezemben vittem őket. Száz méternyire a városkapujától kapujától előrekültem a két embert, tudassák ő felségével, hogy megérkeztem és várom parancsait. Egy óra múlva jött a válasz. Őfelsége egész udvarával maga jön elén fogadtatásomra. Meg is érkeztek csak hamar. A császár és kísérlete leszállt a lódó. A császárné és hölgyei felálltak, sem zavart, sem félelmet nem vettem észre viselkedésükön. Lefeküdtem, hogy kezet csókolhassak ő Eljöttem, mondtam aztán. Ígéretemhez hívem, uram és császárom engedélyével, hogy láthassam őt, s hogy felajánljam neki szolgálataimat, amennyire erőmből telik, s összeütközésbe nem kerül saját Uramnak esküdt fogadalmammal. Arról nem beszéltem, hogy kegyvesztett vagyok, hivatalosan nem értesítettek még, és nem voltam köteles tudni. Másrészt nem volt valószínű, hogy a császár, még eként hatalmain kívül állok, felfedi a titkot. Ez utóbbi pontban, mint kiderült, tévedtem. Nem mutatom az olvasót a fogadtatás ünnepélyes részleteivel, sem azzal, milyen kényelmetlenül kellett aludnom a földön takaromba burkolva, nem lévén ágyam és házam.